càpsules musicals en la música del nostre país i Rafael Corbí Avui dedicada a l'àlbum Som dels Pets Plans de 3 dies per per fora aquest llit ple de racons per escalfar Érem el 2018 i havíem hagut d'esperar 5 anys per retrobar-nos amb un nou cançoner d'aquesta gent meravellosa del món de la música en català que es diuen Els Pets. 5 anys en els quals no havien parat de fer coses, com ara celebrar el seu 30è aniversari de manera triomfal pels escenaris de tot el nostre territori, en revisitar els seus clàssics en clau sinfònica o canviar d'aires en projectes paral·lels i complementaris. És molt probable que els seus seguidors se'ls hagi fet en llarga l'espera, però una cosa és ben certa. Un cop escoltat aquest disc, aquest somn, els de Constantí van tornar a demostrar que quan entraven en un estudi el que acaben regalant esborra a qualsevol recansa i és que aquest disc dels Pets és una autèntica meravella i probablement un dels cims de la seva llarga trajectòria. Aquest disc es deia Som i aquesta cançó era la vida és molt avorrida sense el teu cos. Va ser el primer senzill extret. Els mostra amb un estat de gràcia excepcional. 13 cançons plenes de màgia, tendresa, eufòria i amor per la música. Sota la direcció d'en Joan Pons, el petit de Cal Aril, els pets van decidir apostar per uns sonoritats contemporànies, amb un grapat de cançons memorables i sense farciment, petites perles de minutatge reduït, però directes al cor. Entre elles, Gabaldà i companyia ens van tornar a regalar històries fetes de petits detalls personatges entranyables que sobreposen el sudraxen de la vida quotidiana amb molta tossuderia. ...que li costen entrar Ell surt descalç al carrer amb ampolles de vidre que no sap reciclar I amuntagada sobre el sofà i ha sense planxar Ell s'ha feitat i és a punt de cantar i ella voldria abraçar-lo ben fort i dir-li que no, no, no, no. Fins al seu sols ens trobem amors enretrobats, records que fan mal, malalties que superen, exèrcits de somriures, cal freds de setembre i d’anyor, tots’ Tot s'alpebrat amb una instrumentació gairebé despullada, plena de matisos, i amb un to melangiós que planeja de manera subtil. Som, és, ha estat, la nova prova que els pets continuen sent el grup de referència de l'escena pop catalana. El seu optimisme adult i la seva maduresa són els colors en què pinten el seu univers personal, i intransferible. Tot bufant-se al serrell i sota els núvols un blanc avió traça una línia som és un disc que assertiu que és també un crit d'afirmació col·lectiva un canal al poder de les interrelacions en un bon sovint massa atomitzat potser és per això que ens atrevim a dir que mai un títol ha definit també un grup i la seva obra, perquè passen els anys i els pets encara ho són l'àlbum Som es va enregistrar el mes de juliol al Teatre de Calerí i la Guisona a la Segarra del mà del productor Joan Pons i es va barrejar la primera setmana d'agost dels Estudis Musicland de Vinyonet de Puigventós a l'Alt Empordà per en Jordi Mora un disc magnífic que avui recordem a través de la música dels pets des del 2018 en són. L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles. No farà soroll de sabres ni canons. No jugarà brotar amb cartes marcades. No tindrà sang a sacada en els seus sous. L'exèrcit que vindrà serà de riar-se. La gent comple No tindrà el pes d'un passat tan indecent. No cap porta a mitja nit. No protegirà ni riurà les gràcies pels que es pensen que som febles i petits. I sense por diran paraules que mai ens tindran.